Бо не одну отаку босоту, як тебе одягнув і пригрів. Когось по-крупному, когось через дрібнички. Лише зараз згадуєш різноманітні чутки, які вже тиждень бродять містом, що невдовзі, можливо через місяць, приїде фюрер. Виходиш на гамірливу вулицю Гоголя, під ногами приємно рипить свіжий сніг, а може й нові чоботи. Вдихаючи на повні легені морозне повітря, мружишся від сліпучого зимового сонця. Твою увагу привертає сіра скотцюрблена постить з невеликою торбою в руці, яка уважно розглядає невеликий лоток з пиріжками та біляшами. Пізнаєш невідому істоту, яку кілька разів бачив зі свого вікна, ретельно його розглядаєш і бачиш, що це звичайний літній виснажений чоловік, він коперсається лівою рукою в кишені і дістає жменю копійок. Важно їх рахує і простягає продавчині, втикнувши вказівним пальцем у біляш. Товстенька рум'яна щока і жіночка подає йому біляш у паперовій обгорці, яку той одразу викидає, і на її очах починає захланно їсти. Він розриває зубами біляш навпіл, і його щелепи інтенсивно рухаються. Під час їжі невідомий різко зиркає довкола, поки не помічає тебе. Жувати починай повільніше, а тим часом пильно обстежує твій одяг. В його темних, змарнілих очах з'являється задума і меланхолія. Він ковтає залишки біля шу і неквапно, ніби Боком підходить до тебе. Дай двадцять копійок, я скажу, що про тебе думаю, рухаються його масні губи. Ця фраза застає тебе зненацька. Невідомо віддаляється, голосно сечить незрозумілі слова, час від часу озираючись до тебе. Раптом він підбігає на близьку відстані, харкає, його слина потрапляє тобі на чобіт. Лаєшся на нього і відразою витираєш чобіт снігом. Ром'яна щока жіночка просить на нього не сварити, бо він тут часто вештається, виклянчує копійчину, не доїдає, а сьогодні... Придурки з базару його напоїли, і він не сповна розуму. У минулому він був великою людиною у цьому місці, переконливо промовляє жінка, здається, займався фізикою. Показуєш їй жестом, що все гаразд де ж геть. Ця сцена залишає на душі неприємне відчуття. Прямуєш вулицею, певно, хвилин десять, ні про що не думаючи. Глядачима, і досі бачиш слина на своєму чоботі. Про цей інцидент швидко забуваєш, згадуєш, що володієш більш-менш пристойними грошима, у твоїй ситуації навіть великими, хоча їх залишилося трохи менше, від половини. Знову гроші. Гроші змушують думати про інші гроші, про більші гроші, про безмежні гроші. Вони змушують себе рахувати, складати дивні, подекуди і нереальні комбінації подальшого застосування. Гроші змушують думати про їхню безкінечність, змушують думати про те, що ніяк не можеш заповнити таку безкінечність іншими грошима, бо їх завжди виявлятимуться мало, і вони завжди швидко закінчуватимуться. Гроші повертають тебе до речей, про які за відсутності грошей навіть не думав. Речі раптом у твоїй уяві стають цілком реальними, необхідними, вони виринають все нові і нові, як наслідки фінансового підкріпленого бажання, що набуває цілком можливого змісту. У пам'яті перебираєш все необхідне, чим хочеш володіти, книги, чоловічі парфуми, нові троси, шкарпетки, знову книги – Багато книг, чисельні імена авторів, яких навіть варто перераховувати, бо їх цілі когорти, бо це те саме, що намагатися порахувати всі числа.